Пит мляво відбивався, а всі ржали. Після того Діма під наглядом Вови повикреслював з дівчачих анкет, що Рудик його антипатія, перевів його у симпатії і далі намагався взагалі не попадатися своєї симпатії на очі. Так Вова Рудик вимагав поваги до себе і домагався її. Він не надто горів бажанням заробляти своїми знаннями п'ятірки і четвірки з переважної більшості предметів. Рудик отримував стабільні трояки, але навіть за трояк не хотів напружуватися. Він не міг собі це дозволити. Вова Рудик був улюбленцем учителів фізкультури. Переможцем усіх шкільних спортивних змагань, міських фізкультурних олімпіад, бігав-стрибав і грав у футбол на обласних юнацьких спартакіадах. І навіть кілька разів вибігав і вистрибав перші, другі, треті місця. Рудик планував після восьмого класу переїхати до Полтави, де рідний дядько вже домовився йому за спортшколу. Словом, старостою класу Чекіст вирішив поставити не найрозумнішого, а найсильнішого. Клас треба тримати не розумом, а кулаком. Сам він не мав достатньо розуму, аби писати твори з літератури чи шукати квадратний корінь. Проте в нього вистачало клепки, аби мати купу знайомих, приятелів і навіть друзів серед районної міської шпани – але самому при цьому шпаною не стати. Вже коли ми усі закінчили школу і розійшлися назавжди, я потроху дійшов до простого висновку. Рівних собі посилій нахабству Вова Рудик не любив, а тому тримався від них на потрібній відстані». Старшокласники і дрібна привокзальна блатота поважали спортсмена, але знали, що справжньої вуличної бійки з кастетами, бритвами, арматурними гачками цей шкільний силач не витримає, і втече. Правило сили і закон кулака Рудик застосовував там, де йому Точно ніхто не дасть здачі у своєму класі і рідній школі. Сидів він за передостанньою партою, ліворуч, аби бути ближче до стінки. Біля нього Женя Арутюнов. Теж неслабий пацан, який поруч із неофіційним лідером класу почував себе досить комфортно. І ця парочка всюди ходила разом. Кремезний Арутюнов сидів праворуч старости недаремно. Він закривав його собою. Попереду Рудик посадив відмінника Шиловського і хорошиста Любченка. Перший робив для старости контрольні з алгебри, геометрії, фізики та хімії. Другий перевіряв диктанти і, по можливості, писав твори з літератури. Якщо Рудика викликали до дошки, то... Траплялося, так скажімо, не дуже часто, за першою партою теж сиділи дві його прихильниці Танька Жукова і Свєтка Тараканова, яким абсолютно не впадло було підказати старості щось Вчителі вже давно знали, хто на що здатен, тому від Рудика особливих знань не вимагали але, я так собі думаю, не могли собі дозволити поставити йому п'ять за правильно зроблені контрольні. Всі про все знали, чи як мінімум здогадувалися. Але формально староста виконував усе, що вимагала шкільна програма. При цьому дисципліна в класі була на тверду п'ятірку. До того ж, завжди було на кому видірватися, адже в класі вчилися ми – Макогон, Литовченко і Тихий, ходяча ганьба, зоопарк. Ну, про це трішки пізніше, бо цілий рік усе було хокей, а до сьомого класу разом із нами перейшов Вітя Стародуб. Точніше, ми перейшли, а він залишився у сьомому на другий рік. Ми колись сперечалися, зі кількох років стародуб стояв на обліку у дитячій кімнаті міліції. Тихому ці базари набридали, і він видав. Йому таки батько зробив, а мамці не сказав. Може й так. Вітя був справжньою стопудовою шпаною. І мій старий постійно твердив. Для нього на зоні в Прилуках уже давно місце тримають – тільки люди довкола Віті усі сплошнякому добрі. Стародуб був старшим за кожного зі своїх нових однокласників на рік. Але на учня сьомого класу точно не виглядав. Він навіть не тягнув на школяра. Сині шкільні штани і такого самого кольору піджак виглядали на грозі мікрорайону досить кумедно, а в піонерському галстуку я його жодного разу не бачив. Ні, брешу, бачив. Тоді стародуба перед усією школою на лінійці виключали з піонерів. Подібних випадків у жодній ніжинській школі ще не бувало. Та навряд чи Вітя переживав за це. Зі строю він вийшов спокійно, без галстука на шиї. Старша вожата на ізміну впала. Що ж тепер із нього знімати?» А тоді викрутилася. Швидко десь знайшла червоний шовковий трикутник, накинула покараному на шию, тоді зняла і все. З піонерської організації хулігана, двієчника і прогульника Стародуба показово виключили. Він знизав плечима і повернувся у строй. Кілька наступних днів його шукали з міліцією і знайшли на околиці міста у циганів. Боротьбу з відьком батьків, вчителі і міліція вели з перемінним успіхом. Пацан якось переходив із класу в клас і довчився до сьомого, а потім... Якось приніс на суботник самогон, попався і усе. Батьки просили директора, молили, та він стояв на смерть. Якби то стародуб зміг дотерпіти до восьмого класу, на нього б точно махнули рукою, а потім на всі чотири сторони – у ПТУ чи…